esteu escoltant Ràdio Pinsenia al 90.6 de l'FM del vostre dial o a radiopinsenia.net a internet a la xarxa i esteu escoltant Veus de la Terra el programa que quinzenalment porta entrevistes amb diferent gent de, de diferents àmbits i avui és una mica un programa que fem amb família perquè avui entrevistarem a dues persones de l'Ateneu Llibertari del Berguedà, que és el lloc on està ubicada Ràdio Pinsania, i, i també és un local on militem des de fa uns quants anys, i hem volgut portar, com a representació d'aquest col·lectiu tan plural i heterogeni, hem volgut portar un dels membres fundadors, l'Enric, Hola bona nit. Bona nit. i a la Clara que és un dels militants actius més joves que tenim. Hola. Hola. I amb ells volem fer una mica un repas de de, de què és l'Ateneu Llibertària, en que s'acosta al 15è aniversari i les activitats que es porten a terme aquí dins, quins projectes ubica, la seva història, veure una mica tot això. Sí, bona nit. Bé, jo pensava que més que entrevistar-los el que farem serà una, tenir una conversa amb ells. Eh? Quan vam pensar en aquest programa, doncs, bé, per una banda en sortia el fet aquest, no? De que portar, portar dues persones que són membres del mateix col·lectiu on participen nosaltres doncs, és una mica egocentrista, però per altra banda doncs, també és l'interès i la, la gràcia d'escoltar una banda l'Enric que és la persona bé, una de les persones fundadores d'aquest collectiu. I això i la Clara, no, Més una nova generació. I per això creiem que, que té el seu interès. Llavors què fem? Comencem posant una canzoneta o, o entrem a sac ja, amb el tema. Jo començaria amb una cançoneta i així parlem una mica tots. Tenim també aquí el Guille. Hola, bona nit. Hola bona nit. <laughs> ja sabeu que el Guille jo i el Jordi són els que portem aquest programa, però avui més que un programa com els habituals serà això una conversa entre amics perè fora d'aquesta ràdio també compartim molts espais i moltes tones junts. B De fet, el, el caràcter m també m alternatiu i local de la ràdio també fa que normalment les entrevistes siguin a gent molt a fi i, i, i normalmentguin més, més semblent a xerrades. No? que explica, explica el fet que després de dues hores passen volant i que els nervis duren molt poc. Normalment. Ja quasi no en deuen quedar de nervis, no? Una mica, però bé, bueno, ens van passant. Doncs una cançoneta i comencem. Eh, presenta't la cançó, no? Le, le por en Artu te segui a Urrera, sí, vol dir això? Le por en Artu te segui a Urrera vol dir agafar-lo a l'ombro i seguir endavant. I és una cançó tradicional basca, versionada pel rip, que és un dels himnes de l'Ateneu, perquè avui hem posat cançons que per nosaltres són una mica la banda sonora de l'Ateneu de tots aquests anys, i de fet és un himne que hem cantat pilons de vegades tots junts. Tialara, tialara, lala, la, tialara, Bé, I seguim aquí, a Veus de la Terra, al 90.6 de l'FM, a Ràdio Pinsania. I amb dos membres de l'Ateneu, que Bé, començarem parlant dels orígens, amb l'Enric, per la gent que no ho sàpiga, pels nostres oients que no ho sàpiguen, la Ràdio Pinsania està ubicada al carrer Pinsania i l'Ateneu Llibertari al Bargadà, mm. també. Al carrer Pinsania, una antiga fàbrica que es diu Calcorneta, i que és un edifici crec que protegit i tot, és un edifici històric i esteu tots convidats a venir a veure-ho quan vulgueu, Cada de tarda és obert i l'Enric ara ens explicarà quan ho van obrir com ho van trobar, com va anar això. Bueno, això va anar eh, va, va sorgir de la necessitat d'algunes persones que sí que veníem de fora i ens havíem instal·lat en aquesta comarca d'obrir un espai on ens sentíssim còmodes dins de la discrepància que nosaltres ja portàvem a sobre des de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 deu obrir aquest local, perquè dius que veníeu de Barcelona, que estàveu acostumats a xitxa, veníeu de militar, no? Vull dir, no era... Sí, veníem, veníem de militar, sobretot en el, en el moviment llibertari, des d'una òptica àmplia i especialment també hi ha molta intensitat en aquell temps en el moviment antimilitarista, que era, era, era el moment àlgid de la insubmissió. I, i les, primeres, les primeres accions o les primeres coses que es feien en en quina endireccionaven, què fèieu des de l'Ateneu. Taneu? Bueno, al principi era sobretot mirar la, de, de, de treballar una mica d'organització interna, d'intentar aplicar el model assembleari aquí entre persones que no estaven acostumades, perquè com que ja he dit no només érem de Barcelona, en érem poc, érem un període de persones i la resta era gent d'aquí que tenien ganes de fer coses però tampoc coneixien la mecànica assembleària,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 Llavors una persona que ve de, de participar en aquests àmbits urbans, no? de, de lluita i de participació en mataneus o en projectes col·lectius urbans que noteu al principi? Difer, quines diferències eh, sentiu o noteu quan arribeu aquí? Bé, en principi, principi l'aparent manca de... de... De, de moviment social discrepant o dissident que creiem que hi havia aquí, tot i que no era cert i era, com deia abans, per, per contrast perquè a Barcelona es viu tot amb molta més intensitat i d'una manera molt més descarnada i aquí les coses funcionen d'una altra manera per fortuna també, s'ha de dir, el meu pare d'avui en dia i, i bé, això era així Hi havia algun altre tenè o alguna experiència així en aquell moment a Berga?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 si sí que teníem relació, inclús vam engegar algun projecte, algun projecte comú, però no va... no, no vam acabar de lligar-ho, de, lligar de poder-ho lligar del tot, sobretot per prejudicis que nosaltres mateixos teníem respecte a aquestes persones, pel seu origen comunista. tenien en compte que, clar, proveníem d'un ambient molt... Sí, sí. sí. Suspicàcies, no? Sí. Per allò de Stalin. Bueno, era una rigidesa pròpia del nostre lloc d'origen i també de, de, no ho sé, d'unes formes una mica rígides d'entendre la, la dissidència que no ens permetien desviar a -nos gaire dels nostres. també éreu més joves no? i quan s'és jove també a vegades es veu sí, això, això és un factor fonamental sens dubte sí, la inexperiència genera dogma normalment. Ah, sí. Sí. Encara, que, encara que l'experiència no sempre les trenca no. en alguns casos no bé, llavors com, com va anant la cosa amb el, amb el pas del temps i, i això com aneu fent, aneu fent grup i aneu fent accions o o feu més eh, contrainformació? O... Fem o més de, contrainformació, sí, sí, ens dediquem més a fer contrainformació i, i, i a lligar un, un equip humà de persones pròximes a, que, a un sentir-te recollit, recolzat i que aparentment, i, i així ha sigut, havia de ser l'embrió d'algú més. I al mateix temps també eh, va desapareixent aquesta rigidesa al veure la realitat del món fora dels nostres guetos de Barcelona, i obrint a, a altres tipus de sensibilitat. Amb el tema antimilitarista que s'ha parlat abans, hi va haver algun insumís no, d'aquí que es va presentar i que l'Ateneu el va apujar en el seu moment. Sí, arrel de l'experiència de Barcelona i el flux també de, constant també d'informació, doncs algunes persones que ja estaven en l'Ateneu militant des de feia un temps doncs es van plantejar seriosament el de no, no anar a mili i vam tenir algun insubmís per aquí sí Bargadà. de fet tu, tu vas ser un d'ells prèviament no? sí, prèviament sí <laughs> prèviament a, a venir aquí sí, prèvia i, prèvia i durant sí. mm. bé i, i aquesta gent us ajunteu i trobeu una fàbrica del segle XVIII no és això la teniu? Si no, no, no, 18, no 19, 19, 19, del segle XIX sí. sí, sí una fàbrica molt gran, un espai que us devíeu trobar molt fet pols i que heu hagut de treballar molt. Sí, sí així va ser. Bueno, per nosaltres era l'espai ideal perquè ens permet... era un espai molt ampli, amb, amb molta llum i, i ens permetia fer tot tipus d'activitats, de format reduït també, però bé, si més no, no era, no era un petit pis sense il·luminació ni res, sinó que era un espai que, que quadrava perfectament amb el nostre... I en... Amb un pati preciós que va ampliar-se a causa d'un incident. Sí sembla que alguna persona probablement desequilibrada doncs no, no, no, no, no, no li va generar simpatia aquesta intromisió amb, amb, amb, bueno, amb, amb un món que, que en teníem una mica tancat per aquells temps i va decidir que la foca un dels annexes de, de, de, de l'Ateneu per, per gran panda del veïnat imagineu no? això com va anar. Com però bé, ha sigut l'única nota així negra una mica que hem tingut aquí a l'Ateneu i, i, i bueno, també ens va alliberar d'un espai inútil i ens va, ens va obrir una mica més al pati, mm. cosa que celebrem també. Gràcies, tarat. De fet, De fet gràcies. Bueno, han, han canviat els temps, ara amb el, el veïnat ja no l'espantem, ja estan. hem tingut molta sort amb el veïnat que hem tingut, Sí sí, ja està estan acostumats a nosaltres inclús comparteixen a vegades però explique'ns una mica cronològicament com, com va anar evolucionant o sigui, primer feu un grupet i després intendeu entrar en contacte amb, amb aquesta colla d'internacionalistes comunistes de, de les que has parlat, mm -hmm. la cosa no acaba de quallar i bé, bueno, però què, què, aneu què aneu fent? aneu fent una mica de contrainformació i, i després, amb el pas dels anys com aneu creixent i com aneu i, mm -hmm. i en què us aneu... anem sent d'una manera molt interessant perquè... La pròpia evidència i acceptació de que des d'una actitud des d'una postura rígida eh, militant no es pot en lloc. Doncs comencem a entendre l'Ateneu més com un espai a on eh, les persones dissidents de l'entorn, de qualsevol signe, no sempre d'esquerres, evidentment, doncs, doncs poden aportar el seu granet de sorra i nhem deixant aparcada, os i sigui, tots tenim el nostre, els nostres orígens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 Bé, gran, gran, gran no és a nivell social, clar, muntar unes barraques, no?, en absolut, no?, però de bueno, tota tira, manera... S'ha convertit en molt, gran, sí. les barraques actualment de patum a nivell social són una cosa molt gran. Sí, però bueno, nosaltres ho enfoquem no només per publicitar-nos, i eh? podré vendre el nostre material una miqueta, que, bueno, imagineu, no?, samarretes, enganxines, xapes, cosa clàssica, sinó per poder obtenir uns recursos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 Veus els primers? No, no vam ser els primers. Eh, mm, els primers van ser els de Cal que ja muntaven junt amb els de l'Assemblea d'Insubmisos del Lluçanès, que venien de prats del Lluçanès a muntar també. Nosaltres ens hi vam afegir allà. Uh -huh. Després ells van desaparèixer allà l'any següent i vam quedar sols durant un parell d'anys. Allà ah, ja resistint. No? Sí, els, els bons vells temps, no? <laughs> Bé, em... doncs he buscat una cançó... Ja que parlàvem de, dels orígens de l'Ateneu, dels orígens d'aquelles lluites de fa ja molts anys, 15-20, i, i bé, a veure què, què us suggereix. Fins ara. Es espanta que está la Guardia Civil. Ah, oh yeah. Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a perder ti. O sea, como no? Y si tienes que hacerte un macho brómulo en el zafarrancho no lo vas a recibir. Mi sergento, mi sergento se me cayó en Chile. Dí que no, venga. No. que no, venga.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 Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un barro Que se los lleven ya los hijos de la ticorría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. Y sí, viva el amor. No me gusta la corneta, paso miado de la ETA, viva, viva la revolución. Este Ni que no, ni que no, ni que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión, la cuerda me gusta mogollón. Insumisión, insumisión, ya sabes lo que lo tiren al pilón. Y te sales del rebaño y no te va el uniforme. Me tira la sisa. Vete directo al mall Y si no vete a caquichar Que te informan y te explican Lo que es la insumisión Y devuélveles la carta Que la mili no te encanta Simplemente di que no Di que no, di que, no. Di que, no. Di que no Que la mili no me gusta Y que a mi nadie me asusta Lo que yo quiero es vivir La cuerda me gusta mogollón Y su misión Y su misión Y sargento Que lo tiren al fidor Y su misión Y su La cuerda me gusta mogollón Pulo relajo Y su misión Y su misión Y sargento Que lo tiren al fidor Si te mandan una carta Bé, i seguim a Veus de la Terra, Ràdio Pinsania i estem a l'any 95, una colla de gent decideixen obrir un ateneu i un ateneu llibertari d'ideologia llibertària en aquell temps hi havia la CNT aquí, existia, no?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 Poder el, el, el 97 o 96 97 ja va tancar. Sí. Van tancar, el local no el podien mantenir tampoc. que se n'ha fet d'aquella gent? Era, era gent gran, sé que algun d'ells viu fora de Berga, ara altra, algun altre corre per Berga, però no, personalment no tinc cap, no tinc cap relació. I de, de la CNT va arribar un punt en què també van tancar i van, van deixar un arxiu no? un arxiu històric que tenien. El van cedir. Sí, sí el van cedir perquè l'altra la, opció, l'única opció que quedava era que desaparegués aquest arxiu i, o, o, o que quedés a casa d'algú dins de caixes, llavoress com que l'Ateneu ja, ja estava obert els i va semblar que de manera natural era, era el lloc on havia d'anar para a parar tot això tot i que nosaltres ho vam tenir en caixes molt de temps tot fins que el centre d'estudis llibertaris va obrir les seves portes i degut a la seva especialització en aquest tipus de qüestions, nosaltres vam, vam portar ja aquest fons, el vam cedir amb ells, enteníem que era el lloc més adequat. Bé, llavors parlem això d'una herència, la de la CNT o, o el CGT o dels llibertaris dels, dels anys 70, principis de 80, que després doncs, eh, bé doncs que, que troba el relleu per una banda en aquest ateneu llibertari i després en altres projectes a Berga, projectes com per exemple el, el Pèsol negre que va ser una iniciativa de diverses persones d'aquí no de l'Ateneu, que bé més amb un format fancine no? com, com es feien les coses fa favor a de Ones doncs va, va començar Bueno, va aparèixer com una, com una publicació i que bé doncs, després pel que sabem doncs van agafar altres persones i s'ha consolidat com el que és ara per altra banda hi ha un altre projecte que és aquest que, que tenim aquí ara, que és el, el de la ràdio com, com s'usageix el tema de, de ràdio Cornet al principi, ràdio Pinsenia la ràdio Pinsenia actual Espera't, abans a mi m'agradaria jo que cronològicament és anterior m'agradaria també Parlem una miqueta de com va anar el tema del Pesol negre. Sí, el tema del Pesol negre sí va ser una iniciativa d'algunes persones d'aquí, de l'Ateneu, però tant pel seu contingut com per la seva forma no va tenir mai gaire pes, ni gaire interès realment. I per fortuna la gent del centre d'estudis que llavoren recent obrien i inauguraven el seu local... Quin any era això? Doncs no sé, si era del 97-98...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 cada mort. Per això, llavors en, en aquells anys tots els projectes encara niran de fantines, no? Perquè si penses en la directa, per exemple, de la directa venia del del contrainfus que eren menys fantines, no? A nivell de, de la forma que tenia. Potser la, el que s'havien treballat més era el, tot el tema de la difusió i que aconseguien a través de la xarxa de les cases ocupades mm. arreveu una mica tot arreu però no es pot dir que llavors hi haguessin revistes no? o, o diaris de contrainformació, com, com ho entenem ara. No, sobretot també per a ser a qualitat editorial. Nosaltres mm. proveníem directament de l'època de les multicopistes i les ciclostils mm. i les fotocòpies, ah. que era el més avançat. La sí, el primer pèsol negre devia ser fotocòpies amb grapes. No? Evidentment. evidentment. <coughs> sí, Bé, també, també hi havia revistes en aquell temps més, una mica més... Jo, bueno, ara pensava que el pèsol negre l'interès que tenia era... el que era una publicació a nivell local, no? Berguedà, i que això doncs, fos més o menys ambiciós doncs, tenia el seu interès, no? que, que un lloc com a Berga sorgís una publicació llibertària, una publicació d'aquest tipus, no? però per altra banda sí que dintre del moviment llibertari en aquell moment, com actualment hi havia... han canviat molt les coses, però hi havia revistes també com la lletra A, mm -hmm, sí. eh, E15 Susena i altres, no? revistes d'anàlisi, i a nivell formal doncs, també era però el que és una llàstima també amb el, amb el tema del Pesos Negres és que ja no és, una, ja no és una revista local, no és la revista Barcadà no? o sigui que ha crescut molt i, i, i això és innegable no? uh -huh. però, però ha marxat d'aquí les notícies són quasi, bé, quasi més de l'àmbit de Manresa que de la l'àmbit de Berga bueno, sí eh, diguem que s'ha engrandit no? sí. I, i bueno tret el tema de la ràdio no sé si a nivell cronògic en tot anem... cas, un segon Jordi en tot cas el que el, aquest, aquest com tu dius, tan eufemísticament aquest engrandiment del pèsol negre, una de les coses que ha comportat és que, que torni a haver-hi un buit aquí al Berguedà, no? a nivell de revistes locals, alternatives, perquè ja no hi ha cap publicació. Crec que aquest buit a nivell de contrainformació el, el suplés la ràdio, no? Però... Esperem. Sí, d'alguna manera sí, però a nivell... No? Potser la gent ja no et veia i diu hòstia com aquesta revista, la gent et veia i diu hòstia com molt aquesta ràdio, però és veritat que s'ha generat un buit un altre cop aquí, en, aquest, en aquest punt, no? jo crec. Bé, doncs això, la ràdio. La ràdio és un projecte potser encara més ambiciós, no?, en què bé estem participant nosaltres i, i en sabem bastantes coses, no?, de la història d'aquest projecte, però jo personalment almenys no hi era el dia que, que aquest projecte va ser una idea o es va començar a treballar, com, com va anar la cosa. Ja fa uns anys, no? ja fa mm -hmm. quan, no? Ja fa uns anys, sí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 i amb uns quants passos podíem tenir-ho, el que passa d'aquesta persona va desaparèixer. No hi hauria sobtada, no l'hem vist mai més. I ens va deixar una mica el paquet d'haver de decidir com, com fer-ho com no fer-ho. Però sempre va estar latent i vam anar fent petits passos per anar aconseguint equip, diners, etcètera, sempre amb aquesta, sempre amb aquesta línia. I després, quan la cosa estava ja una mica madurada, doncs van arribar unes quantes persones, o alguns de vosaltres, sobretot, que hi vau posar fil a l'agulla i d'una manera decidida doncs, ho vau tirar endavant. Va fer un concert i tot, no? Bé, sí. sí, sí, sí. recordo <ríe> aquell concert. Un <ríe> concert hospitalet, sí. no? Fa, fa molts anys, això, eh? Sí. sí, ja que estem, no? Parlem una mica dels orígens d'aquesta ràdio. Ja he dit abans que això no hi era, però el que, el que recordo, un cop em vaig incorporar, és que era un projecte, un projecte molt ambiciós i que es veia molt llunyà, no? però a una de les coses per les quals aquest projecte va tirar endavant, que no ho has comentat Enric, crec bueno, que va sorgir la idea és per la situació excepcional de, de l'Ateneu Llibertari. No? Que és que, bueno... Sí, clar, aquest, aquest local per la seva ubicació es prestava molt bé a poder posar una antena al mateix local d'emissió i no ens trobaríem tots els problemes tècnics que havien tingut moltes, moltes altres ràdios lliures, a, sobretot a Barcelona, etc, en què havien de fer autèntics números de circuit tecnològics per, per poder emetre, ja que el seu local no, no, no els hi permetia la localització doncs, emetre amb una qualitat suficient com per abastar una, una àrea. Jo recordo anar al centre social ocupat La Loqueria, de l'Hospitalet, on hi havia una ràdio, una ràdio lliure, que es deia Ràdio Corcor. Sí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 uns aparells que cal dir que ara estan molt desfasats. Per nosaltres 9... obsolets. Obsolets, però que algun lloc o altre del Bargadà estan. Potser sí. amb algun projecte o altre. I amb un deute moral que tenim. Com com jo, aquí m'he perdut. Els tornarem a fer servir aquests aparells. <laughs> llavors, llavors continueu i, i, i porteu una mica de sang al riu. <laughs> Què va passar amb el projecte de la ràdio? Com va anar? Perquè la teniu i va tenir un paper important en tot això. No? Bé, jo, mm, permetem, eh? Bon. Eh, per, in, per continuar amb la ràdio, un de, una de les coses que es plantejava i que plantejava entre d'altres l'Enric per exemple i que potser també significa moltes coses no? és que un lloc com a Berga, mm, un projecte com aquest tan ambiciosos si quedava reduït a, als pocs llibertaris mm, del Berguedà doncs li costaria tirar endavant. No? Llavors el plantejament una mica va anar més enllà, no? En aquest sentit. Clar, la qüestió era, era una eina interessant per fer-la extensiva a tothom qui volgués participar del projecte. No era una cosa tancada, no tenia sentit caure amb aquesta endogàmia. Per això ho vam obrir a, a tots els col·lectius i persones interessades. De totes maneres la teniu, quan comença el tema de la ràdio, no és, es diu un teniu llibertari però no és ben bé un teniu llibertari. potser si sí amb el sentit de que l'Assemblea és sobirana i és qui pren les decisions en aquest sentit, no? sí que és, és l'essència de la pràctica llibertària, perquè el, el, el pensament llibertari no és una idea sinó que és una pràctica, no? que és la pràctica assembleària, però a banda d'això jo crec que s'ha veu obert prou de, de mires no? i, i i n'hi havia trencat prou el dogmatisme teòric per, per acceptar gent de, de, de tot arreu. I me recordo que em vaig sent d'una sorpresa molt gran quan la tenen no un llibertari i em vaig entrar que havia un tio que es deia Trotsky, o que li deien Trotsky, no? no <ríe> És una tonteria, però jo vaig arribar aquí i vaig dir, hòstia, quina tenen un llibertari més estrany. <ríe> doncs en aquest sentit no pagava dels, dels efectes endèmics de, del pensament anarquista. Anar no, el temps i la praxis ens van anar trencant totes aquestes barreres i prejudicis que no fèiem més que debilitar el projecte quan aquesta no és la voluntat. vull dir. Diguéssim que l'endogàmia militant ja ens l'havíem expulsat de sobre feia bastant de temps i era una evidència, no era una cosa tan decidida per assemblea com una evidència de la gent que s'apropava. Perquè la gent que s'apropa i, i, i que... Us, us com és el procés aquest que comença a apropar-se a gent que no es diu a si mateixa llibertària i que comença a sentir-se a gust aquí? El procés d'apropament és natural. Una manera natural la gent va fluint ens nem coneixent i' anem trobant tants punts de contacte que ja és impossible és indissociable el que tu creus o jo crec això funciona funciona aixít'obn de mires s'obren de mires i entre tots doncs mirem de generar alg però sí que hem parlat d'una pràctica no? i això potser no és tan indissociable no? la pràctica Assembleària, la pràctica autogestionària, etc. No? Potser en aquest sentit sí que, sí que hi ha un, una, bueno, no? una coherència no? que es manté i que es persegueix i que no es vol i a la que no es vol renunciar. sense grans pureses? Ni, no? Sí, perquè això és grat a tothom. Vull dir em trobaria molt complicat treballar amb algú que no ho caigués així i no ens hi hem trobat. Fins ara. però de fet l'assemblearisme se li en diu pràctica llibertària però també és una pràctica que comparteixen el, no, els moviments autònoms sí. eh, que és una pràctica que comparteixen no, el marxisme heterodox, sí. alguna gent sí, sí. que interpreta el marxisme ortodox també també és assembleària d'una forma radical Vull dir, això no és, no és, patrim... no és, no? No és ex... patrimoni exclusiu del de de la pràctica anarquista. Clar, és que aquesta era l'altra la, qüestió que nosaltres una mica ens allunyava de la teurodòxia anarquista, molt arrelada a Barcelona, sobretot amb alguns sectors, i era que nosaltres, per la nostra data i per la generació que ens va tocar viure, en aquells moments havíem tingut molts contactes amb els autònoms alemanys, mm -hmm. que s'hibridaven amb molta facilitat entre comunistes, anarquistes, etc mm -hmm. i portava a terme moltes accions, que a nosaltres ens semblaven molt interessants, nosaltres encara estàvem lluny aquí del que seria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 un matí sobre el fet de que quan, quan la ràdio comença eh, no només és que el projecte com, com deia l'Enric, es volgués fer participar tothom, sinó que el, el projecte ja anés d'un no? nucli assembleari que, que accepta moltes que accepta la diversitat i, i per tant ja el porta no? a voler obrir-se una miqueta no? en aquest sentit De fet una de les idees de la ràdio és que sigui l'altaveu de diferents sensibilitats de de l'esquerra d'aquí de Berga no? obrir-ho al màxim Clar, i potser també que no sigui un pamfleto no? ideològic d'una de, gent determinada sinó que bé doncs que seria molt avorrit no? també, si, si només parlessin 4 o 5 persones i haguessin de fer tots els programes i assumir-los, la realitat que toquem és aquesta i potser a, a Barcelona pot haver-hi una ràdio anarquista, llibertària amb una línia Mol més definida, concreta, però, però bé, estem també on estem i de fet bueno, doncs el, que, no? el que significa viure un espai o un poble o ciutat com, com Berga doncs és saber buscar fins a on hi ha complicitats i, i aquestes complicitats doncs, fer-les àmplies perquè l'enemic és gran no? i ja està definit. bé i encobertament estem parlant dels problemes que van venir posteriorment en Ràdio Corneta perquè ara esteu escoltant Ràdio Pinsaní, aquest projecte s'anomenava Ràdio Corneta i és just explicar-ho tot i ser i explicar què va passar en aquell moment o què creiem que va passar en aquell moment. Bé, llavors per part, llavors, la, la història és que l'Ateneu té, té un somni que és tirar la ràdio endavant i en quin any, quin, quin consideraries que va ser el pas decisiu i, i en quin any l'ubicaries? El pas decisiu a l'hora de, de vestir de, la ràdio sí, ja? Sí. Doncs això, poder-te respondre millor a l'Oriol o al Jordi? Mm, que serà uns mesos abans de començar del novembre del 2008. El pas decisiu 2008? fer fer un concert i tenir de cop uns diners amb els que no saps què fer i com ho has fet per la ràdio B de fer una ràdio. <ríe> jo no diria que, mira, jo diria que almenys les personalment proves des d'aquí comences a sentir que Berga poden escoltar-te el que dius en algun dial de l'EF. Quin any va ser això? Les primeres proves deu fer 3 o 4 anys, o 5. No, no tant, 3. Les, les primeres proves em refereixo Uh, a les de canals de Sant Miquel. De, sí. Aquelles proves racòniques des d'un lloc de muntanya, no? Quatre anys. Per mi, almenys personalment, va ser veure una mica que el projecte podia ser real, no? uh, i per altra banda, doncs, el projecte de Ràdio Corneta uh, s'agafa un dia, un dia s'agafa per les Banyes. Ben, una mica, una expressió igual que no m'acaba d'agradar però s'agafa també des de la mateixa gent de l'ateneu que feia molts anys que tenia la idea i es ve treballant com, com d'altres persones que s'incorporen. No? I, I aquestes altres persones doncs, doncs són algunes que ja no hi són també. així com després despréss' han incorporat d'altres. No? però ja que, no? que, que surt el tema i que es pot parlar també amb transparència i amb claritat. Doncs, això no? el, la ràdio comença a metre... El, novembre, el 30 de novembre del 2008 no, 7. no 7, 7. 7. 7 30 de novembre del 2007 i què passa? què passa? com ho veu la gent de l'Ateneu? aquí també tenim a la Clara que no ha dit res fins ara hola, Clara. Hola, hola, quin moment intervenir sí, no? <laughs> sí, no? ja. que macos marron no? vinga va doncs, com ho vau viure? Perquè la Clara, que és una militant, després ens explicarà com va començar a militar l'Ateneu, una militant jove, i tu, que portes molts anys, com veu viure aquest moment, que ha sigut un dels més dramàtics de l'Ateneu, potser? Bueno, amb una certa alleujament, en realitat, al final. Perquè, si bé és cert que s'havia d'obrir a tothom aquest projecte, jo intuïa de que podria haver-hi problemes també que pod haver problemes de rigidesa, que era de la que nosaltres mateixos ho estàvem defugint. Al final es va demostrar que la cosa era així i, i bé al final aquesta rigidesa va ser tan, tan, eh, tan, tan rígida que, que, que, que es va fracturar d'un cop. Si sí, bé també ara que dius això, estem obrint molts fronts eh? ja estem en un punt que podem obrir molts fronts i potser hem, hem superat una mica la cronologia. No? Aquí a Berga han passat moltes coses abans d'aquests de, moments delicats de la ràdio que són per una banda doncs, el, el maleït dia en què, bueno, en què van matar el Pep Santa a Barraques, els mesos que precedien també en què va haver-hi, jo poso el context i després vosaltres el comenteu, eh? Eh, abans d'aquell malalt dia doncs, aquella famosa redada dels Mossos d'Esquadra que també va generar una resposta social important a Berga I Una manifestació dos, unitària no de mil persones o mil mm. duescentes contra l'actuació dels Mossos I són dos esdeveniments que el que van generar va ser doncs, també una trobada de, de gent de persones i de col·lectius no? una trobada molt rica i que també va generar doncs, això, no? una trobada que va enriquir i potenciar molts espais, espais doncs, l'espai antirepressiu i, i altres no? com l'Assemblea Joves que va donar resposta a, a l'assassinat del Pepi Santa i a les conseqüències, eh, la plataforma per la convivència, etc. No? I un altre front també que, que no es pot obviar aquí és l'aparició de l'escup la, a Berga. Dit tot això, a veure per on comencem, on anem a parar? És a dir, la fractura de radiocorneta també té uns orígens amb, amb totes aquestes coses. No? Té aquestes coses com a pretexte de qui ja vol fracturar, segons la meva opinió. En realitat només el detonant d'alguna cosa que hagués sorgit igualment. Bé, doncs anem per passos. <ríe> Enric, tu, llibertari, no diré de tota la vida, però durant molts anys de la teva vida, en un moment determinat eh, decideixes participar en un projecte municipalista amb una candidatura política i què representa això per tu? O, o li podria preguntar, et sents defraudador, d'anar un Ateneu llibertari i adonar-te'n que molts companys i membres participen d'una candidatura política? No, i no perquè realment jo quan vaig entrar a l'ETANEL les CUP s'estaven formant, es començaven a fer les primeres assemblees aquí i, i jo el que vaig viure va ser una rebuda molt càlida i vaig començar a prendre moltes coses i realment també vaig entendre que eren dues coses diferents, jo podia veure que es feien assemblees de les CUP aquí però tampoc era les que participava i a les altres, doncs, per mi era totalment el que, el que jo esperava d'aquest espai. Mm -hmm. Per exemple, quina, de quines altres assemblees parlem? A part de, de la pròpia assemblea de l'Ateneu? Sí, o sí. De de no, de les pròpia assemblea de l'Ateneu. Mm -hmm. perquè Per exemple, per tu Clara, això d'apropar-te a l'Ateneu va ser també després de...? De allò de del Pepsi sí. Mm -hmm. Arrant que passés allò del Pep, jo vaig veure que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 Doncs front tancat, parlem més de l'Scup o què? Bé, abans d'entrar en el tema de l'escuP, que jo crec que el programa d'avui no parla de l'Scup sinó de l'Ateneu Taneu i el tema de la ràdio puc entendre que entri dintre, però si voleu entrar en aquest vesper a mi ja m'està bé. Però abans, ve dir, amb la reflexió que deia el Jordi, sí que és veritat que el que els fets a la Patum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 no? candidatures municipalistes que es comencen a, a crear partir tirar endavant, I hi havia més projectes molt macos que es van quedar a mig camí de veritat, sí. eren molt macos, eh? sí. va ser una llàstima perquè vam estar a punt de... Un sindicat de... que sí, es va sí. quedar a camí vam, vam estar a punt d'aliar la grossa no? i, mm. i jo, jo entenc que és normal que, que com més poder hi hagi en joc més conflictes arriben no? és, és, és, és, la, és propi de la grisó de la condició humana però és una mica inevitable. Llavors jo la ruptura la, la, la posaria més, més en, aquest, en aquest registre, no? Més que en el que deies tu, ja hi, hi havia una voluntat de ruptura, i el que crec que hi havia per part de, de la gent de, de l'Ateneu de Veritat, com es fan dir, no? els hibertarits de veritat, eh, jo crec que hi havia, era més una, una quota de, de, de redits polítics i de quotas de poder, no? el que es buscava, i es va generar un un moviment molt fort a Berga i va arribar un moment que personalitats molt fortes van veure que no, no el dominaven, no? que no era el seu moviment, sinó que era un moviment que havien de compartir, i tant, tant a la ràdio com, com al carrer, i em penso que això els hi va, els hi va passar massa. No? Això es va entrar en una dinàmica que va ser molt destructiva, que ningú va ser capaç de parar, no? jo, crec, jo crec que aquí tots, tots tenim part de responsabilitat en aquest sentit, no? que ningú va saber aturar aquesta dinàmica destructiva, i tots la, va la vam alimentar, potser uns més que d'altres, però finalment tots la vam alimentar i allò va acabar com a Rosari de l'Aurora, no? que va acabar un projecte de, de la ràdio. que és la, la lectura que jo faig, eh, al, almenys. No? El que sí que m'agradaria mm, posar el dit a la, a la llaga i recordar que si es va tancar va ser perquè per una decisió de l'assemblea de Teneu. No? Va ser aquest el, el, el punt que va fer que s acabés el projecte. Sí, perquè l'Ateneu sempre es va guardar la butxaca, publicitant-ho de manera clara i oberta des de principi, de que ja que eh, la ràdio s'ubicaria en el seu local i molts dels fondos i esforços es farien des del propi Ateneu, es reservava el dret de veto d'algun programa en el cas de que incomplís uns mínims que nosaltres havíem, havíem pactat prèviament. Pensàvem que no l'hauríem d'utilitzar mai. Quins tenen... són aquests mínims? Aquests mínims eren el, el respecte a la diversitat pròpia de, de la ràdio i de la seva, del seu tarannà, el no insultar i profeir eh, eh, amenaces i, i, i eh, eh, despropòsits que no es puguin demostrar i coses d'aquest tipus. Vull dir, era una mica eren unes qüestions de base que, que s'entén que el propi a comú. B no? bàsicament respecte que en respecten només pels de dintes, sinó també pels de fora vull dir si fas alguna acusació l'has de poder demostrar, si no, no la pots fer, etc. Una mica de rigor perquè és un mitjà que arriba a molta gent i no pots llançar acusacions, insults, etc. sense poder-ho argumentar amb una mica de cap i peus. Bé, jo en aquest sentit diria que, que això potser se segueix fent a vegades. No? El rigor és difícil, no són periodistes i, i entenc que, que el rigor és necessari. No? però... Crec que potser la clau, no? i això aquí està la meva opinió, la clau és almenys com a mínim al respecte envers els companys no? que estan en el mateix projecte que tu no? i bé, volia fer aquest incís perquè bé, doncs perquè m'ha sortit no? i perquè per mi, per, mi era clau, per mi és la clau, no? potser podem, podem ser més o menys rigorosos en un moment determinat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 Vi una cançota. Bueno, això també és perquè l'enemic treballa molt bé i no treballa només és a fora. Eh? I tanquem ja una mica les, no, els mals records de, de l'Ateneu i de la ràdio tot plegat, perquè malgrat tot al final encara estem aquí. I, I el que estàvem dient ara fora micros era que, que jo tenia la sensació de que no, no estem fent justícia una mica a la tasca de l'Ateneu, perquè tinc la sensació que l'Ateneu ha fet més coses i ha hagut més vida i que no, que no hem sabut una mica transmetre-ho. No? i quan dic més vida doncs estic pensant en les xerrades, en els concerts que s'han fet, en, en els aplecs, en, en, el, en les vegades que s'ha obert l'espai per les assemblees, el clima que s'ha generat quan es feien pancartes o, no, o es preparaven accions... Tinc la sensació que tot això no, no, no ho estem arribant a transmetre i, i que potser estaria bé no fer-ho per... Per, per la posteritat, per quan, quan d'aquí 25.000 25 anys algú sentia aquest arxiu, que es pogués fer? Una, idea una mica més concreta. Del que sí, també una, una mica la idea que bueno, que debatíem aquí era si tenia sentit fer un llistat de xerrades i actes que s'han fet públics de l'Ateneu, o això era més el reflexe de la situació en què es trobava. Bueno, és aquest, aquest és el paper de l'Ateneu. És el paper de cohesor, de, de, de concentrador, eh, de qüestions d'aquest tipus. Xerrades, informació, de que la gent, gent s'apropi a veure que hi ha una altra manera de sentir i pensar l'entorn i la vida i poder-ne treure les seves conclusions. Vull dir, en realitat, l'Ateneu mai s'ha erigit ni ha volgut erigir-se com a salvador de res, ni tenir cap tipus de, de programa tancat, com fan altres persones,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 i, posteriorment, el, els tràgics successos del Pep i tot el que sorgeix després. Aquí l'Ateneu teniu, ve molta gent que no havia militat, que no era d'aquí. Bueno, hem parlat d'un de, dels moments d'eufòria que va ser la roda de premsa que es va fer per, parlant de Montserratura i de les mentides que havia dit. Es van generar uns ambients molt macos. Ha, ha estat un espai on molta gent ha pogut entrar i participar i, i crear coses que anaven més enllà de l'Ateneu, que anaven amb la resposta per una injustícia que havia passat. En... La teva primera roda de premsa, no, Oriol? <ríe> sí. Et vam veure per teu V3. Sí, però no, no, no era jo, era tota gent que hi havia aquí a l'Ateneu, tots els que ens reuníem, tots els que baixàvem junts a... cap allà, no vaig baixar-hi sol, vam anar-hi molta gent. Sí, sí, no, ara pensava que... si ens que... arribem a l'IA hòstia es guanyem <laughs> que, doncs això no? en aquest sentit com a espai de formació no? política també no? I, i no oblidem que des de l'Ateneu malgrat tot el que deia l'Enric també es fa política no? sense un programa o un projecte definit però, però es fa política no? política en la pràctica una política també més vital però també una política en majúscules no? Sí, però la diferència és que no s'adoctrina. No tenim manuals tancats perquè les persones actuin en una línia molt rígida i marcada. Nosaltres aportem el nostre bagatge, que el de cadascú és diferent, perquè no només és, és militant i de formació política, sinó que també és vital i de comprensió de l'entorn. Hem d'entendre que no estem vivint amb el 36, tampoc voldríem, alguns potser sí que ho voldríem, però no tindria ningú sentit. Perquè no ho estem i a, a noves formes eh, socials nous, eh, noves solucions que aquesta societat ha d'idear.mentant-se de totes les anteriors, de totes les experiències revolucionàries anteriors, etc, però no podem mantenir-nos amb una línia tancada que no ens portaria més a la pròpia frustració. I en aquest espai és... on apareixes tu, Clara? Aviat, un parèntesi, aviat el pensament del 36 farà 100 anys. Sí, manté un cert vigor però se'l veu una mica ja apurat. <ríe> és sorprenent, eh? Es manté en forma, malgrat tot. De, dir. de moment estem als 100 anys de la setmana tràgica. Sí, sí. Uh, d'un programa que demà podreu escoltar que cada setmana podeu escoltar aquí a Ràdio Pinsania sí, un programa, programa magasin d'actualitat sí. anomenat la setmana tràgica de Ràdio Pinsania però bé, hem tallat a la Clara sí. Eh, això, eh, Clara? Sí, hola Hola, bonou sí, això que deia l'Oriol, tu t'incorpores en aquest context, no? amb la resposta social davant de l'assassinat del Pepi Santa a Barraques sí. sí, a partir d'aquí doncs, bé, no sé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 Tornar una mica enrere tu quan, quan vens a l'Ateneu per primera vegada o quan t'acostes aquest, aquest espai és per afinitat hm, política, ideològica o que, que trobes o que vens a buscar? O... Sí, realment sí, jo podia fer un temps que tenia com inquietuds, necessitava fer alguna cosa i, i bueno, suposo que una mica com tothom pel context i pel, pel lloc on hem nascut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 doncs es va, va donar una miqueta a la situació hem d'acabar aquí la tradició familiar eh? sí. bé, bueno, sí filla d'un militant de CNT de, sí. de Berga entre d'altres no? sí. val, doncs què anem cap a una cançó i, i continuem amb aquests temes sí. i n'agafem un vinga. vinga, ja que parlàvem d'aquella de, radada dels Mossos d'Esquadra que, que va tenir la seva Resposta social, doncs una cançó que aquí hem cantat, hem ballat i sobretot en moments determinats on els mesos d'esquadra ens van apretar i, i i sobretot en un moment determinat en un aniversari de l'Ateneu, no sé si va ser el deseu l'11 que van venir que els Pirats on System la van poder cantar en directe. Jo crec que és un dels cops que més plebis l'Ateneu teneu. Sí, segur. Sembla estar sí, sí, sí. planíssim, tothom votant. O si sigui, aquest dia van aguantar els fonaments, no caurà mai. Doncs vinga, onim-ne. Sí, sí, sí, sí. Ricky, marxa d'aquí, home. Que no t'holem tornar a veure la cara carabarquí pel barri fora d'aquí. Això que et vaig explicar oh, oh. És la història d'un xaval no molt normal Un dia jo me'l vaig trobar la plaça I em va dir que es feia mosso d'esquadra oh, oh. Primer em vaig començar a partir oh, oh. ja, ja. Però que no era molt divertit Jo no me'l podia pas imaginar Uniforme, placa, porra, gorra i amb la pipa oh, oh. Ara estudia català oh, oh. Abans només parlaven castellà Ara les hòsties ens les donaran Amb la quota del 20% en la nostra llengua oh, oh, Ella la pota compartent oh, oh, oh, Abans era un espanyolito de ment I ni fa por el que dirà la gent Però amb sou i cotxa de l'empresa Ell ja està content oh, oh, Ara jo escupo el seu pas oh, oh, Si pogués li trencaria el nas mm -hmm. O li deixaria casa oberta al gas oh, Perquè quan arribes només es trobes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 Aquí, amb els meus amics Ni en el meu barri Ni en el meu camí Que marxi del mig perquè no el vull veure per aquí Per no voler, que no el vull ni sentir Ni pretengui molt menys que el respecti Són sentiments que em venen De molt ben ben endins I per molt que diguin aquí no hi ha cap canvi De Mossos d'esquadra De Picolos i Segurates Picolos i Segurates Guardia sí. Urbana molta pasma i fins als nassos n'estem de trobar-ne, de Mossos d'Esquadra, de picolos i, picolos i Seguretats, Guàrdia Urbana, molta pasma. Fins als nassos n'estem de trobar-ne, no volem més pasma, ni pública ni privada, no, no, no, no. no volem més pasmar que se'n vagin, vagin cap casa. I digues ara que t'esperes, jures la pantera, Pujol al mas i faro sola amb la senyera. També està la vall de cases sempre sincera, on tu veus una senyera, ella veu unes tanquera. Dius que la plaça no està malament, no, perquè si t'ho corres hi ha possibilitat de sens. Però és que no ho entens amb qui vens, a qui tens vens, a de temps, a tu et el temps on no ho comprens. Cremes com l'incens que ens humeixes el teu temps en que m'amplia extens i ja pots vigilar amb allò que ens prens perquè et pot gustar la vida que és el millor que tens Ets un moço d'esquadra i ja no ets aquest xaval innocent que al fin desfotia farla i digues de què parles és perquè vas amb pipa o què cabron tu digues de què coi fardes Bueno Riqui, jo te desitjo el millor i per mi el millor vol dir ara tu et passi al pitjor Bueno Riqui, jo et desitjo el millor per al mi millor, vol dir que ara tu et passi el pitjor. De Mossos d'Esquadra, de Picolos i Segurates, Guàrdia Urbana, molta pasma, fins als Nassos n'estem de trobar-ne. Bé, i aquí seguim, a Ràdio Pinsenia, i ara parlarem amb dels membres més joves de l'Ateneu, la Clara... Sí. Ara acaba d'arribar un dels altres membres més joves de Taneu, l'altra Clara, no? Sí. Si vols, I entra. i ha altres. Hi, ha altres. Ah, hi ha altres. Col·lectiu jove. Sí. I hem decidit, com la Clara està molt nerviosa, que és el Una primer cop encara. que parla sense res escrit davant, i tal que la cosirem a preguntes i ho farà el Guillem, el nostre especialista, a cosir preguntes. El cosidor. No, i més que a cosir preguntes, volia, volia mm, convidar-la a, a fer reflexions perquè perquè mal ens pesi, nosaltres ja comencem a tenir una edat. I quan vam començar a fer política, és veritat, teníem la teva edat. I, i quan van començar a fer política, eh, nosaltres érem els joves que pensaven que, que els puretats aquests... Eh, no se'n paraven gaire de per on havíem d'anar les coses. Una altra de les coses que recordo és que no fa gaire, fa, bueno, no fa gaire, fa 8 o 9 anys, quan nosaltres estàvem no militant en nostres entorns, hi havia una cosa que ens preocupava molt, que era el relleu generacional, no? i ens anàvem amb compte que, que eren, nosaltres érem una, una generació que havia de lluita que havia patit la manca de referents de la generació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 Em, però teníem por de una sensació que no fos capaç de transmetre no? el que veia en les nostres lluites Llavors, jo, bueno, primer fer-te saber que és molt important que hi ha gent jove que apareixi als centres socials perquè si no es moren I, i després m'agradaria preguntar-te això que, quin, eh, quina és la, la, la lectura que fa la gent jove quan entra en un, en un espai on hi ha gent no? que ja comença a tenir canes a les barbes i Clar, és que jo personalment en el cas de l'Ateneu,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 Mm. Sobre, intento aprendre intento prendre tant de lo bo com de dolent i això és algo més que no... tampoc ho veig si amb una persona més gran amb una persona més petita, si és amb una persona de teneu o de fora mm. constantment amb la meva vida i llavors és algo més personal i més d'allò intentar ser crítica i veure què m'aporta bé i què no m'aporta i de què vull aprendre i de què vull desaprendre mm. i per què aquest interès per... d'on ve? Interès... Per, per entrar en un centre social i començar a formar part d'unes lluites una gent que potser et porta... En lloc d'anar-te'n a la discoteca, que és el que fa quasi tothom. Yeah. Clar, i, i mirar l'Operació Triunfo i agafar un, sí. mitre, un micro i cantar el karaoke, que és el que fa la gent que És que no, no m'agrada, perquè que realment no m'agrada tirar-li floretes, però és que realment és algo que m'ha des de petita. Mm -hmm. Vull dir, ho he viscut a casa. Jo des de molt petita tenia clar que, que els nens que discriminaven un altre per ser um, xinès o del que sigui, doncs pues, jo em sentia malament, a partir d'aquí clau des de petit a veure el teu pare que crida a la tele i no entens per què, i de més gran dius no valen, està cridant amb un polític perquè no sé, ja no sé quan si comences a entendre les coses, doncs clar, és que ho he mamat el no teu pare crida a la tele sí, sí. quan era petita em pensava que estava una miqueta boig després <ríe> doncs, ja ho doncs, vaig entenent -la. Ja la, la crides tu no? <ríe> la, la solució és no tenir-ne eh? és molt senzilla, sí. encara que sembli absolutament irracional sí, sí, sí. És el és lo, lo més senzill és no tenir-ne i i, i, i de cara al, quan tu veus eh, dos col·lectius libertaris de gent crítica amb el sistema i que pretén trans, transformar la realitat social arrencant-se els ulls literalment i, i, no? I tirant-se els al, que... convergents perquè els trepitgin, què en penses? Plegat? Realment quan vaig arribar no, no ens intentàvem treure els ulls era un moment en què hi havia molta unitat i quan jo vaig entrar realment sí que em sembla que vaig estar en alguna assemblea dels d'estudis o sigui, jo estava una miqueta fluint entre dues aigües, tot i que realment jo sempre m'he sentit més còmode aquí. Per, realment, bueno, no ho sé, sí, perquè tot és com molt més clar de vegades, no sé, és igual és igual al sí, no no, no, no, nivell no, no, de les no. preguntes va el nivell de les preguntes va pujant no, no, però jo, jo, jo, no, no, no t'ho al en el context daquest d'aquí podria agafar per exemple no sé, la CNT això, això ho hem viscut tots a Barcelona ens que era una cosa d'allà eh? ho vam viure tota vida per o sigui, exemple, el, el, el, el, el moviment anarquista a Barcelona està fet una merda, però és que el moviment independentista no està gaire car, era lluny d'estar-ho també allò sí que és la vida d'Ebra ja. el moviment comunista no en parlem és a dir no? potser, el, potser el problema els, els tenen els etiquetatges perquè el que et poses una etiqueta ja tens algú per odiar no? el que té de l'altre color però, però tot això des, des de la perspectiva joven que no? potser els mollos no, no són tan consistents perquè cada vegada queden més lluny com com ho veieu jo ara pensava en... merci Jordi merci Jordi el dels mollos t'ha deixat descol·locar uh, m'ha vingut al cap al maig del 36 mm al 37, però no hem perdona. No que feia quasi un centà. Quins records? Sí, no, però és que resulta que la Clara Quina va memòria, fer. Tio. Va fer el treball. Sembla més jove Va acabar de fer el treball sí. de fe de cu. Sí, Jordi, di gas, di gas, Maig del 37. Sí. Exacte. Perquè m'ho, bueno, va recomanar una persona és igual. <ríe> és igual. Però una mica, doncs això em venia el cap això, no hi ja que parlaram d'aquestes eh múltiples batalles internes, guerres dintra de les guerres, etc. Doncs això no? que, bé doncs que, que algú hi ha d'això i que, doncs que m'ha vingut al cap això no? que, que la clara va fer el treball sobre aquesta etapa sí. històrica en què van, bueno, doncs, que van sortir totes aquestes coses no? i bé, no sé, Estem al 2009 però d'algunes coses no hi aprenem no? Què em vas aprendre aquest treball? Uf.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 I, I com veus el futur? Ja que hauràs d'agafar tard o d'hora el relleu Buf, si l'he d'agafar sola malament Espero que no Manà, Si ho has de fer sola sí, sí, Si l'he d'agafar sola espero que no, no Què et veus sola amb el futur llavors? Lluitant? Tranquil, oh, encara viurem uns anys mm, No, el que, que realment a àmbit local és, és complicat Jo, bueno, no ho sé Ho he complicat, amb tots els aspectes I per què creus que és tan complicat? No sé, jo quan estava a l'institut hi va haver una època en què vaig intentar, bueno, intentar no es va muntar el que va escalar un any, un, un sindicat o si més no un lloc on poder ens reunir on poder fer alguna a, a dins l'institut quan no s'hi feia res. I sí que, vaig tenir, sí que hi va haver gent que es va interessar pel projecte, però van ser unes quantes noies, a partir d'aquí no hem fer masses coses, vam fer el que vam arribat també. Vull dir, no,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 Tinc una cançó per la Clara, ara que parlem de lluita estudiantil, que ah, podem sí. anar després a Bologna, posem una cançoneta? No. Hay que estudiar algo com por venir, hay que buscar algo para escapar, una carrera consolidada de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Estás sometido. Algo con porvenir. Hay que buscar. Estás sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación. Creticar, Subvision, adaptcionss Crija en universitat A criar veros que tem vota també S' d'estudiar sí. i després de la teva militància en aquest sindicat, proto-sindicat que veu sí. fer l'institut també vas anar a estudiar l'any passat a Barcelona sí. un ambient molt sa un sí. aire molt net sí. també. i tu vas demostrar una gran vista de projecció econòmica perquè has decidit fer història sí. Sí, una sí, carrera sí. amb una gran sortida professional i què ens trobem? Bé, jo vaig anar per per casualitat a, a UB Raval, que és la Facultat d'Història de, de la UB i, i casualment realment, vaig arribar amb un moment àlgid, sembla que vagi de, de salt en salt, de, de la lluita anti-Bolònia, hi havia molt moviment a, a l'assemblea de facultats i també per altra banda, hi havia bueno, hi ha la, la FEL que estava tambént bueno, en, en un moment àlgid. Què és la FEL? La FEL és la Federació d'Estudiants Llibertàries que es va crear, no sé si un any, un any i mit o dos, més o menys. i estem tant a l'UB com a la UAB. i, i bueno, és això intentem fer una miqueta de, de lluita universitària en l'àmbit d' miqueta anarquista. I, i també lluites contra les lluites antibolònia. Ai. Lluitan a, bueno, es sí, sí, sí. Contra Bolònia. Sí, exacte. Què ha vist una noia d'Albergada quan arriba a Barcelona i es troba aquestes lluites antibolònia. Mol molt moviment i molta agitació, o sigui, el canvi realment va ser brutal, perquè sí que l'Ateneu doncs vaig fer vàries coses com hi continuem fent ara, però realment el ritme és completament diferent. i a part això, en un moment bastant àlgid de la lluita, doncs va ser brutal dir realment vaig que aprendre moltíssim diries que vas aprendre més a les aules o a les lluites? A les lluites. També les aules té de dir que no hi vaig que estar massa, però però el temps hi vaig que estar en comparació queudi sí. I tu, Enric, vas aprendre més a les aules o a les, o a les lluites? Jo a les lluites em penso, Bé, ho asseguro. Sí. Sí, sí, també. Tot i que tot és complementari, hi ha lluites tot arreu, a les aules i al carrer. I al carrer n'hi ha hagut molta, no? Contra Bologna et refereixes? Sí. sí, sí, sí, hem tingut moments de tot. Sí sí sí. Mm, hi va haver moments en què realment va sortir molta gent al carrer en segons quins moments va funcionar, en segons quins moments depèn de l'opinió. però bueno, sí va haver molt moviment es van fer bastantes coses, bueno, no sé. L'ocupació al rectorat va ser un dels moments també que es va publicitar més pels mitjans. No sé, però sigui.é Jo també tinc una experiència universitària i algun company també. <laughs> I és això la universitat potser és això que representa la universitat per a gent com nosaltres. Per molta gent representa una projecció de futur no? per als estudiants de lletres com molts de nosaltres. Doncs, potser no tant no? llavor el que ens trobem a la universitat, però jo era des de Barcelona a Barcelona. Doncs és un, un espai on, un espai on aprendre. No? i molta gent don's agafa les aules i molta gent troba la possibilitat d'agafar tot el que ofereix també la universitat, no? Que són, bueno, eh, són, lluites i són mitjans, no? I bé, en aquest sentit, per exemple, tu, Clara, després d'aquest de, primer any d'experiència universitària, com et planteges un segon any, per exemple, o com et planteges la carrera? I jo personalment i també he de dir que jo vaig negar a Barcelona tenint clar que la meva prioritat no era anar-me a treure la carrera d'història. Sí que anava a fer història perquè des de petita m'encanta i m'interessa molt i, i m'agrada realment molt fer-la, però, però no era el meu objectiu principal anar a Barcelona, jo ja tenia clar que, que el que volia és realment el que he fet i ha sigut aprendre fora de les aules i aprendre doncs, una miqueta en aquest àmbit. A partir d'aquí, clar, jo a les aules com m'hi ha dit que està poc i sí que el temps que vaig estar hi van haver moments en què ho disfrutava molt, però me'n vaig adonar que era segons quin professor segons quina assignatura. A partir d'aquí em vaig plantejar fins a quin punt jo volia parar cosa, la llicenciatura o no, Tenim clar que a partir de Bologna si jo no aprovava totes les assignatures de cada cicle no tindria classe d'aquestes, simplement hauria de buscar-me els apunts o els donarien, però jo no tindria classe d'aquestes. A partir d'aquí és, jo he vingut aquí a prendre'm un calma, no sé quants anys em vull treure la carrera d'història, no sé si me l'acabaré treient o no, i ara em diu que si no vaig, ratlla pe el peu, bueno, liat. Sí. Doncs, que si no vaig el ritme no puc continuar amb el que jo tenia previst. clar A partir d'aquí és, vull la licenciatura per a cosa o no? de moment no és la meva prioritat, la meva prioritat és aprendre. A partir d'aquí jo sí que continuaré a Barcelona, a les lluites, a les assemblees, però també vull continuar estant, anant a classes, però ja independentment de si és història, és filosofia o és antropologia, i sobretot mirant els professors i les assignatures que m'interessen. Jo l'any que ve em plantejo així. Jo et convidaria que acabis la teva carrera, i com deia un escriptor, tots aquests activistes, si en lloc de fer tantes assemblees es dediquessin a fer les seves tesis, aportarien encara una miqueta més al moviment. També, en contrariament del que han dit els companys, et diria que al carrer s'apren a viure i a les laules s'aprenen a llegir, que també és molt important, i que un carrer sense un llibre només serveix per passejar el gos o per fer passar un cotxe. Llavors, ho dic per ficar una mica en un petit contrapunt, eh? no vull anar ara d'erudit ni res per l'estil, però crec que que ostia que molta gent s'ha trencat la cara molt de temps perquè tothom tingui accés a l'educació. Però... I, I penso que és important, no? Penso que és una cosa important. I, i per acabar, no? La meva la meva petita padaleta, lebaristo diu que s'ha d'estudiar i ir a la carrera i ganar un dinerito tal, però el lebaristo és un tío que és milionari per quan es guanyar la vida cantant. Llavors em sembla injust que li digui a la gent que es va després a guanyar la vida a l'empista. Milionari no. Bueno. Milionari no. Millonari no, però no deu viure malament, eh. No hem dit que no parlaríem de religions en aquest programa sí, ah, és veritat, no et posis amb l'Ebarist ja saps que ah, penseu que dèiem a parlar dels diners l'Ebaristo vale. cantant del mític grup La Poia Records eh? no, no, per gastos, clar. Ah, no ho ha deixat I <laughs> llavors mmm... Tenim, tenim un, dos, dos visions no? de, de les aules, de, les uni, de la universitat, enfrontades, des de dues experiències universitàries. Però des del meu punt de vista, o sigui, jo per això també em plantejo que sí, que aprendre molt important i els, els llibres i el que puc aprendre d'ells i dels professors i de... És... de, de dels professors aprendràs poc, bueno, dels llibres potser aprendre's També poc. depèn del professor, jo realment, bueno, no sé, depèn del professor, penso també ja no tant el que et explicar, sinó com tu pots explicar o com realment t'ho transmet. Però, però sobretot, o sigui, ja per mi no és el fet d'estudiar on no estudiar o anar a les aules o no anar a les aules, és el fet de la llicenciatura. També, també penso que, que sí que dins de la universitat eh, els llibres i aprens a llegir, el que tu vulguis, però, però va més enllà, perquè... Si te sentes a la cadira i escoltes i tens el graduat, bueno, no sé fins a quin punt. Sí, potser treballaré d'una feina millor, però, però no sé si podré dir que aquests anys de la meva vida els he disfrutat. I he fet fent que història tenia ganes segurament no treballaràs d'una feina millor. I a més, si em treuen al cap, que hauré fer un màster de dos anys. Però clar, és que és... El saber no ocupa el lugar. <laughs> Bé, doncs canso i, i ens seguim cagant una mica en Bolonya. O, o ja veurem no. què? Eh? O ja veurem què? Aquesta l'ha demanat la Clara, per cert. Sols, tot el dit amenaçant del control i sols, Com quan veus venir al Tom i proves desquivar lo i no pots, Salpeu a terra i aixecar el capcot del sol sol. sols, Tot el dit amenaçant del control i sols, Com quan veus venir al Tom i proves desquivar lo i no pots el teu a terra i aixecar el cap com del sol, sol. El que és fonamental, inquestionable, marxa i deixa sensacions de lleuganesa. Els gossos salten per la plaça, escolten com canto, ningú salvarà la princesa. Odio pensar ho no cal ni tenir la mà expesa. Mira com mires tant, planer com això, quan tu des de llitres tan estanc, fins que em trengues. Projecta't, amb el vici de comparar-te, regalar-te un silenci massa profund, podria tombar-te. Com això, tot el que pensen és buit, de sentit, set, buit, cada nit, per desballar-te, èpic, com el record de l'amic És escèptic que el tic tactàctic ha aconseguit Robert-te. Estructurar amb estrofes allò que m'ha fet somriure com un idiota que oblitat que cal per sobreviure. Caminar sense més pes que no em fa més viuure, és la primera trampa del llenguatge. espera adults per afrontar aquest món compuls a cada impuls no. De forma preval, adults per fer-ho suportant insults, càlculs,òquess contrafuls en un combat entre tu, tu quan ramaixes infinits ne dititss I per això són els amicicss dit que suporten vergoyes, insuflant de revolt mil pedres i gran antonyes. Per enamorar-se i veure que el sexe entre nosaltres tampoc és gran cosa. La cosa és quanta llunyes les nostres contrasenyes, les seves futbones, les castanyes que pissen de les entranyes de les dones, les nostres torxes i tatxes, les bones ratxes, les conxorxes, els fanxes, els peatxes i reventar-nos els cotxes. Pica el sol per la finestra i tot va ser un desastre. Menjant petonets de galta i avui menjant-me el sostre. Sol no és que sigui difícil, sol és un pal. Necessito trucar a algú i algun és qualsevol val. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable. Sé que sóc idiota, tio, ho sento. Tira'm un cable, junts més no que sigui fàcil Junts és suportable L'espirra, la xapa, les misèries d'un gualtrapa Sols, sota el dit amenaçant del control I sols, com quan veus venir el cop I proves d'esquivar-lo i no pots Posar feu a terra i aixecar cap cop del sol, sol. Sols, sota el dit amenaçant del control I sols com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar yeah, sols, sols. sols sota el dit amenaçant del control. Sols com quan veus venir el cop proves d'esquivar-lo i no pots ha. posar un peu a terra i aixecar el cap del sol. Xaval, juntes, llances, esmolant les puntes, juntes cop, com quan obrim escletxes entre els seus clicsers de l'ordre sang i fetge i jutges seran víctimes de les nostres justes. Repartim el pes de cada pas entre tots que la calle codo a codo somos mucho más que dos. Repartitim les hòes que donen entre tots quan funcionaris volen confiscar-nos l'horitzó. Anem tots a una de vegades cadasú a la seva, aguantem plorees i nits de saberes borratxeres. Colts a, colts a la trinxera estem de sequera, cedim el nostre lloc i si alú triomfaranqui té llitera. Jo no tinc ídodol, si en tingués, serien colegues. En jo obtiu a cegues per superar els me trànols el del meu bàndol a veure cireres si que són d'esperit lliure cos iment aventurera. Saber que estaran aquí quan torni la calma, que seran els salvavides durant la tempesta de magma, el dogma que no hi sigui, l'enigma desapareixi, l'estigma els meus col·legues fins la mort em persegueixi. Entre birreta fresca fem les confessions, doncs no som de ferro, nen, tenim limitacions, però el conjunt, bah, el conjunt és el que importa, saber que junts i juntes rebentem totes les portes. L'amor mental a les escoles, soles, tot regit pel Moles, si vas a la moda, soles, per tots els mitjans, per superar els companys, enganys, generació dels motoroles, soles, el suport mutu, el de tu a tu, junts, el respecte a cadascú i el treball en comú, junts, el coneixement propi, l'entorn laboratori, el repertori de la vida amb els seus apunts, Sols, tot el dit amenaçant el control, i sols, tot quan veus venir el cop, i proves d'esquivar-lo i no pots posar el a terra i aixecar el cap hotels, Sol, sos, sota el dit amenaant del control i sos, Com quan veus venir el com i troves d'esquipar-lo i no pots, usant peuu a terra i aixecar cap poc el sot sol. Bé, i seguim a Radio Pinsenia i contra la contra no passaran. Sí, és que abans heu parlat de les lluites internacionalistes. Les lluites eh? i... aquestes han amagat sí, a la màniga, sí. eh? Ets bo, tio. Parlem d'Honduras, no? Ara... Avui no, no toca. No, Tots sabem qui són els bons i els dolents. Vinga. Hòstia. Doncs parlàvem fa un moment amb la Clara, actual militant i també tenim aquí l'Enric un dels membres fundadors de l'Ateneu actual militant de la CUP com s'explica un llibertari a la CUP? Bueno, per això mateix que dèiem abans de, de la pròpia essència de l'Ateneu d'espectre de, de, de ampli no? de, de vista àmplia i tal i bé va arribar el moment en què això es va plantejar i algunes persones de l'Ateneu un grup ens va semblar bé participar aquest projecte municipalista entès com a tal. Vull dir, la CUP, com aquestes sigles i com una eina només transformatòria del nostre àmbit immediat perquè sí que hi ha d'haver una evolució i arriba un moment en què només amb la discrepància i amb la difusió a vegades de lemes una mica gastats com fan altres persones de manera sistemàtica no s'arriba a gaire en lloc més que recrear-te amb la teva pròpia misèria d'alguna manera i ens va semblar que estava estava bé participar aquest projecte que ens, que ens obria de mires que ens feia conèixer molt més i a molta més profunditat com funciona una societat d'un tamany eh, encara manejable com és la ciutat de Berga no és un Barcelona, és, és una cosa que et permet fer una radiografia molt precisa també de com funciona una ciutat petita i això és molt interessant perquè aquí hi ha moltes possibilitats d'incidir per millorar cap a que nosaltres ens agradaria, que és un espai molt més obert, una ciutadania molt més flexible, àmplia, oberta de mires, i amb això només pots incidir, penso jo ara, si participes d'algun d'aquests projectes que té rellevància per la gent de peu. I dos anys després, quina valoració em fas d'aquesta militància? Jo la mateixa, perquè personalment em, em, em circunscrip dins d'aquest àmbit. No tinc aspiracions a nivell nacional o supramunicipal. Vull dir, em quedo on estic treballant aquí i tot espero i aspiro de moment. I espero que altres persones ho fagin igual que jo. i ja ens trobarem en el camí. I trobes que pots fer des d'aquesta de candidatura en concret? Pots fer realment municipalisme llibertari? O aspires a fer municipalisme llibertari? O tens ben igual? no, mm. només ben igual, eh, clar que puc qualsevol cosa és important, el que sí que asseguro ara ja que no faré ni farem és la col·lectivització de qualsevol tipus de, de, de mitjans clar. en el futur immediat, una col·lectivització no sé, dels mitjans de producció o alguna així això ara no ho farem ho deixarem per més endavant <ríe> quan la situació objectiva ho permeti no? clar i tu Clara com ho veus tot plegat? no mm. Tot plegat, tot plegat a què ens referim. Com, no veus, com veus que els vells anarquistes acabin muntant una candidatura municipalista? En principi realment no ve de cap manera, ni, ni em sembla bé ni em sembla malament. Em sembla que és una decisió de cadascú i, i que est pot estar bé, vull dir, si, si cadascú creu. Vull dir, clar, jo, sé, jo no sé què diré d'aquí uns quants anys però ara com ara, jo personalment no m'hi ficaria però trobo que treballar amb gent que hi està més de les coses més enriquidores que tinc ara mateix. Mm -hmm. Està bé. Està És bé no? sí. El Jordi segur que té una mà de preguntes a fer sobre aquest tema. Si sí, em de seu moment les penso perquè sí que les tinc. Eh? Però aprofitant que tenim aquí una altra Clara i una altra... Jove? Sí, hi ha també una jove que participa d'un dels projectes, bueno, un dels col·lectius que, que l'Ateneu acull dins d'aquest espai tan gran que té, que a part de, de ver i l'Ateneu també hi ha la ràdio i també hi ha ubicat el local d'assaig oficial de Cop de Garrot dels bastoners de Berga i per aquí tenim una nova garrotaire que intentarem... Em sembla que, que t'estàs confonint una mica per això, eh, Uri? La Glòria hi és. Sí, però la, la Glòria no... La glòria... Ara entran, ara entran el, el la jo Glòria i la, de la Clara. Clara. El Jordi sí. jo parlava de la Clara. No, no ara i... sèiem a les dues, aquí. No coneixes la Glòria. No coneixes la Glòria, Uri. Vull dir, no, bueno, intentarem que la Glòria i la Clara se seguin. De moment estem amb la Clara, que ens ha demanat una cançó. Una cançó de... Què ens ha demanat la Clara? De... Posa. De rica per què? Clara, agafa el micro Estrena? No, no, Clara Ara si resulta que Castella ja. Bé, doncs, quan acabi la cançó ens dirà alguna cosa A Clara ens ha dit Ens ha demanat una cançó de Chicharrica que és un grup que li agrada molt M'ha demanat una cançó que no he trobat però teníem una altra preparada És una cançó que també bueno, és un d'aquests himnes de, de l'Ateneu Ibertari i bé, ens l'ha demanat entre d'altres coses perquè el el 31 de juliol és el seu aniversari. <laughs> Felicitats, Clara. I aquell mateix dia toquen els Chicharrica, aquest grup que sonarà a on? A Bagà. Ahir estarem tots i totes a Bagà. A Bagà sí. toquen Chicharrica. És, és bastant impressionant, però cert. Eh. Doncs això, celebrarem l'aniversari de la Clara a Bagà, escoltant els Chicharrica i una cançó molt entranyable. Per ella. <laughs> Desde el gobierno más indígenas han muerto que se está pasando el tiempo a el dia 31 a Bagà. Clara, per què t'agrada en Xitxarrica? Bé, generalment els grups o et criden per les lletres o et criden per la música. Pues, per mi, Xitxarrica em crida les dues coses. I aquesta música t'ha costat a, a la teva manera de pensar, de viure, de fer? O és posterior? Mm, és, crec que és posterior, és dels últims grups que he conegut. Sí, però aquest volia dir és si la música, en aquest sentit ha sigut un mitjà també per, per tu per rebre això no? altres maneres de pensar, altres maneres d'actuar. Bueno, és una, una, una mica... música que he conegut de, després d'acabar de, de formar diguem -me, el meu pensament. Uh -huh. sí. Val. Tu clara, ets veïna de l'Ateneu. Sí, de tota Fa, la vida de tota la vida i que, abans d'entrar de, a aquesta porta, què què veies, o què em pensaves d'aquesta gent amb pintes o no tantes pintes que hi havia per aquí? Res, jo bueno, amb, amb, amb aquesta història comparteixo bastantes coses amb la Clara, perquè a mi de petita ja m'hi havien portat els meus pares algun cop, mm -hmm. llavors jo el primer cop que ja vaig entrar a l'Ateneu sabent on entrava no era el primer cop que ho feia. A vegades els, els fills o les filles rebutgen allò que fan els pares no? i s'hi enfronten i... No és el cas, no? No, no. <laughs> Molt bé, doncs la Clara ha volgut parlar, pel que veiem la Glòria o altres persones que estan aquí dintre no, no s'han no animat no o no s'han atrevit. Intentarem, intentarem convèncer-los i bé, doncs eh, tornem una mica a l'Ateneu. Estàvem parlant de, amb l'Enric del tema de l'escú i em, em deieu si jo tenia alguna aportació en aquest sentit. Bé, doncs jo Una de les coses que he pensat és que l'emergència o l'aparició de les CUP com a membre d'aquest espai doncs sí que han significat moltes coses i han influït molt aquest espai malgrat que siguin dos projectes ben diferenciats. No? i Abans li preguntava a l'altra la Clara, Clara si s'havia sentit defraudada, per exemple. No? El fet que en un espai llibertari doncs hi hagi gent que que participi en això amb no? espais més orgànics amb candidatures polítiques etc etc no? lavors potser estaria bé doncs profunditzar no sé si voldríeu parlar en aquest sentit amb no? el que representa per un espai com aquest el fet que que alguna gent doncs pugui participar de dos projectes no paral·lels sinó dos projectes diferenciats, però alhora ha un punt de contradicció o no tant. No sé com ho veiem això. Tubeus contradiccions, Enric? Jo no veig contradiccions si n'hi han de ser a nivell personal i a més entenc que la meva militància a la CUP no guarda ninguna relació amb l'Ateneu com a tal. Jo sóc militant de l'Ateneu i no publicito especialment la CUP dins de l'Ateneu, ni els altres companys d'Ateneu fan tampoc, sinó que són, són àmbits diferents de la, de, la nostra, de la nostra vida, que nosaltres les portem a terme amb, amb una certa normalitat I, i justament per això que dèiem abans de les rigideses, no hi ha rigidesa entre els militants de l'Ateneu, això és una que ens cuidem molt de fer i ara ens ha semblat bé participar d'aquest projecte, estigui sota les sigles que estigui, i no per les sigles, sinó pel que la funció de que tota la col·lectivitat agrupada sota d'aquestes sigles pot fer en l'àmbit municipal. Però no és una qüestió de militància a ultrança ni, ni de partit. A la més, si, si no, no, personalment, no tinc cap tipus de tradició d'aquesta mena ni, ni res. Jo, crec, jo estic completament d'acord amb el que has dit, Enrique, però crec que vas una mica ràpid quan, quan dius una forma tan contundent que no hi ha cap tipus d'incoherència entre un negoci i l'altre. Penso hi ha moltíssima gent que diria que és absolutament incoherent i que no, és, és una aberració no? que un comunista es foti a ningú, un llibertari es foti a treballar en una, una candidatura com la CUP. No? Però malgrat tot, és a dir, l'únic que no estic d'acord amb el que dius és amb, el, amb la celeritat, no? amb, ho dones molt per...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 Em sembla coherent, perquè primer, en primer lloc, perquè fa molt de temps que els espais militants són multimilitants, no? ja no és aquella vella heterodoxia que si ets llibertari estàs a la CNT i, i odies els comunistes i no parlaràs mai de la vida amb socialista, faltaria més si ets un comunista estàs a la UC i, i, i si et diuen que vagis a l'exèrcit a infiltrar-te en, en els quadres superiors tu t'hi vas i tires tota la teva vida a la merda. No? Això forma part del passat i crec que l'últim tio que va militar a la UC que jo coneixia fa, fa 20 anys que va entrar. No? Llavors Nosaltres ens queixàvem molt fa 8, 8 o 10 anys a la multimilitància. No? Ah, jo estic a la Torna, estic a l'Assemblea dels Productes Ecològics i a més a més estic fent el pa de Can Cadena i a sobre estic portant una Ocupa i a sobre estic, no? i estàvem tots ací i, bueno, i començava el dia a les 8 i acabava a les 3 de la matinada i encara et faltaven hores no? de militància. I després estudiant on diguem per no ho fèiem, també, perquè no, no trobem ni el temps ni les ganes. No? Jo crec que fruit d'aquesta multimilitància ha arribat una mica a això, no? que espais que semblaven imbarresables s'han anat barrejant. No? Primer que tens el tros que era teniu llibertari i, <ríe> i després que va passant el temps i, i et trobes que de la tenia el llibertari no? es fan moltes assemblees i una de les assemblees que acaba guallant és l'assemblea de la CUP. Em, bueno, jo trobo que és, que és supercoherent, no? que, que l'únic que demostra és que... Em,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 jo? etiquetes. Cap, absolutament cap. Odio les etiquetes. Veus? Molt bé. Doncs se m'ha culat abans. Digues, digues. Sí, de fet, això, i, i per acabar sobre el tema de les etiquetes, és que mm, hi ha una cosa que és insuportable de la postmodernitat i és no, que tots els postmoderns no es mullen ni passen de tot i no es foten en política perquè és un marrón i escolten a Madonna perquè és més divertit i tal. No?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 i Ens recorda que, que molta gent va lluitar i va recolzar el sandinisme des d'aquesta comarca i de, des de molts altres llocs i que els sandinistes no són el que eren però sempre quedaran les cançons. Nicaragua és sandinista i el temps és com és i se'ns ha tirat a sobre una altra vegada i s'acaba el programa, ens queda molt poc, bàsicament recordar-vos que esteu escoltant Ràdio Vincení al 90.6 de l'FM, això és Veus de la Terra i avui hem estat amb membres de l'Ateneu Llibertari, amb les dues clares i l'Enric i fins aquí ha estat el programa, us queda molt poca estona, voleu dir alguna cosa? És el típic que es diu als programes i tal. Home, sí, mira, a poc estona aprofitarem per, per parlar d'un projecte que ha sortit d'aquí del que no heu parlat i jo estic ben sorprès perquè, perquè esteu tot el dia amb això que no pareu. als bastoners. I, no, cop cop garrot. Garrot. És que queda molt poc temps, però <ríe> aquí seixen els bastoners de Cop de Garrot i tu, Clara, n'ets membre. Sí, sí, bueno, doncs això estem aquí, fa... El setembre ja farem un any, ja. I, bueno, això anem fent, anem millorant ja ens anireu veient per Berga podeu convidar la gent a que vingui no? és molt divertit, sí. van vestits de blancs amb picarols i de tal, fer, és molt teníem promès que la Glòria parlaria dels bastoners, no ho hem aconseguit en una altra ocasió prometem que ho aconseguirem no sé com però ho aconseguirem no sé conya, i moltes gràcies per haver vingut per estar aquí tots nosaltres fins una altra i salut vinga salut i desconfieu dels profetes <laughs> Salut i bona nit a tothom. Adeu. Els profetes també. Bona nit. Adéu.